Also、wir haben heute viele schöne alte Radios auch gespielt mit der Mittelwelle und die richtigen Farmel-Leuchten können, die magischen Augen, die es damals gegeben hat. Und wir haben heute auch Fahndungen gehabt, nach Lied, aber leider eh nicht. Es haben die Hörer und Hörerinnen t o l l mitgemacht, aber sie、so、waren nicht erfolgreich. Auch der Hörer hat uns angerufen. Nein, noch nicht der Harald aus Wien hat sich gemeldet. Es war keines der beiden Lieder, aber wir werden dranbleiben. Vielleicht finden wir ja noch. Für eine der nächsten Sendungen, das r i e s k e r r e n Harald aus Wien. Wo bist du wohl geblieben? Wo bist du wohl geblieben, so Platte, die wir suchen? a e r interessant ist schon, kein Hörer, also m i n mindestens Platten, d e r bekommen, gibt es aus Dortmund und aus Dresden. Wir sind ein richtig europäisches Radio schon geworden, Aber die Zeit ist schon wieder um. Es war wieder sehr schön mit Ihnen gemeinsam, i n dieses Wunschkonzert zu bestreiten, in alten Plattenkiste zu kramen und morgen. ist ja weiter、gell? ja ab 14 uhr ist wieder sendestart r hier im museumsradio 1476 da gibt es laufbandmusik und ab 17 uhr da öffnen wir wieder die plattenkiste reinhard mit Re redaktionellen teilen und ab 19 uhr gibt es wieder die wunsch plattenkiste da kann man uns ja schon e-mails schreiben für die m o r g e morgige plattenkiste ja und, und nicht zu vergessen um a pesar de los videos.